And I would like to thank you for coming to my movie. I wish it was better, you know, but it is so stupid. It's terrible. I, I do not even like it. 1962 föddes en av Hollywoods största stjärnor i Newmarket, Ontario, i Kanada. Jim Carrey är kanske mest känd för sitt maniska korpsspråks skådespel. Men har senare i karriären visat sin dramatiska orda också. I detta avsnitt kommer vi att diskutera de flesta av Jim Carreys filmer. You're still here. Okay. I hope you're not upset. I did that to get rid of those folks who just wouldn't understand me and don't even want to try. Actually, the movie is really great. It's just filled with colorful characters like the one I just did and the one I'm doing now. När kom du i kroppskontakt med Jim Carrey första gången? <går> <Ja>, Okej. <okay. går> ja, just för att han äh, spelar mycket med sin kropp. Ja, okay Så, det var ett, ett, ett dåligt vits. Ja, men det måste vara ett dom Runt den tiden kom ut i alla fall sändes på tv runt 95, 95. kanske. 95-95. min mm. pappas bästa kompis äh hade fått tag i den och, vi såg den. och jag tror inte jag har skrattat så mycket åt en film varken före eller efter och det var perfekt Just det, alltså den är fortfarande rolig men har fått barnen också helt perfekt jag tror vi såg den i rätt ålder då. ja verkligen vad jävla år där, 94 The Mask och Ace Ventura samma år mm -hmm. de såg den strax efter framförallt The Mask Ace Ventura kan få ett år eller två men ja, dumma dumma. Mm. Startskottet för idag. Det var ju så dum och dumma faktiskt. Mm. Han har ju inte gjort mycket innan det så det är inte så konstigt att han har inte tänkt på än innan. Nej, han, han har ju varit verksam större delen av 80-talet också. Men... Det var ens genombordsår på film, 94. Ja. Och han har ju, man kan ju inte påstå att han har nått upp till den standarden heller, men han var ju den första och att göra tre filmer för samma år som gick upp på Biotoppen direkt. Mm, ja. Och det, det, är ju det är en fjärdrag. Det är man. merit i sig. Ja. Så det, det, är ju, det är svårt att toppa det efteråt. Men den här jävla pikar 94. Slår igenom med boller och Bonn, kan man säga. Värklart. Men det var det var dum och dumare. Sen uh, vet jag inte om... Jag, jag faktiskt såg uh, Ace for Tura 2. When nature calls först mm. Faktiskt på bio oh, ja. Så jag jätten. <laughs> mm -hmm. det blir lite fel ordning nu. Och sen även The Mask då. Men ja, jag är lite så Om det var s 2 eller Mask Jag såg först Så so det The Mask med bio också då? Nej det gör mm. det inte Det är därför jag är lite osäker på mig, mm. jag, Men jag Först. Men jag hur Hur gjorde den på VHS? Mm men uh, han uh, han börjar ju som sagt mycket tidigare än så han tror han börjar runt 83 där. Han gjorde en TV-film Copper Mountain som har släpps på DVD lite senare. Så går profitera på Jim Carrey då, Ja, för han, han har ju inte direkt huvudrollen i den här filmen. Jag har inte han har hittat sin grej liksom. Nej, är... <här> <här> <här> nah, men man känner igen alltså Jim Carrey i denna filmen. Ja. Men äh, det är så fult På det äh, DVD-omslaget Där ser ah, man en stor bild på man. Jim Carrey Och hans namn är Prudor, liksom som man ja. tänker ja, men det är han som har huvudrollen Men äh, ja, han, han, han har birollen kan man säga Han är huvudrollens Kompis mm. De är ett äh, par Som ökar upp och Ska åka skidor Medan huvudrollen Kör äh, nerför backarna Så går han och, runt och ragga på brudar mm. men eh, han säger det själv i bilen på väg upp att eh, han har en tendens att gå och styr när det gäller att prata med tjejer så det går inte så bra när han pratar med tjejer <laughs> okay. men jag kan säga att den, den är inte värd att köpa hem på DVD kan man hoppa ja, för till och med huvudrörelsen innehavaren sa det att den är så dålig så att det inte ens är en Carrey i den Ouch. Höjdpunkten i denna filmen är ju typ när Jim Carrey gör en, uh, Han hamnar. Uh, Sammy, Davi, Sammy Davis Jr. Mm. Men uh, den, ja, det är inte värt att köpa hem filmen för den sakens det det, det, det. <laughs> okay. det. det är Effektivt YouTube-klipp då. Ja, knappt det. Det är precis sådär. Mm. Och då då, då kan, kan ni förstå hur dålig den är. <laughs> mm. Nu kan man gärna hoppa över. Ja, <laughs> yeah. Han kom ju in i Hollywood senare 85 med Once Bitten. Mm -hmm. eh, som det låter, det är en vampyrfilm i mm. komedi. Jim Carrey har väl eh, typ huvudrollen i denna skulle jag väl påstå. Ja. Det är en, ja, vad ska man, kan man inte säga, en eh, modern tappning av eh, Dracula mm. med eh, humor. Här är det bara att eh, vampyren är en eh, dam som vill ha... Eh, Virgins, fan heter det, oskulder. Mm. Och då väljer hon ut Jim Carrey som har lite problem med sin flickvän. Och så blir jag inte riktigt klok på om hon biter han. jämt och på hans kära könsorgan. För att typ förbereda honom för den stora kvällen där hon ska typ livnära sig på honom. För hon behöver oskulder för att hålla sig ung. Okay ja. ja, ja är inte det, det, nej, det, nej, det är inte Nej, det är en väldigt speciell film kan jag Was säga. What's a Ja. of? Eh, manusförfattaren ville ju faktiskt ha Michael J. Fox i den här filmen. Mm -hmm. Men producenten kände att han skulle inte klara av att ta det här klivet från eh, tv. när Han var ju, var ju känd i eh, den här tv-serien som gick på 80-talet. Men samma år skulle han ju sen lyfta med eh, tillbaka till framtiden. nu. Yeah. Det, det var ju en liten miss av producenterna där. men Kanske bra för Michael J. Fox. Ja, han behöver det. Det hjälpte ju hans karriär kan säga, att göra tillbaka till framtiden. nu. Ja. Yeah. Men detta är ut det ute för Jim Carrey. Kanske förlängde tiden innan han slog igenom. Men vem vet. Kathleen Turner var tänkt som den här grevinnan som hon kallas, den här vampyren. Morgan Fairchild... Det är erbjuden. Kanske, ni kanske känner igen henne som Chandlers mamma i Vänner. Hon tackar du nu. Då blev det Laren Hutton istället. Och rollen var skriven för Cassandra Peterson. Kanske mer känd som Elvira. Eller Elvira. Vampyrkändisen om man ska säga. Vampyrkändisen? Ja, hon, hon klär sig lite som en vampyr och presenterar videos. Och liksom. Ja NSG. Gothic. Ja hon, det, det är mer en persona hon har tagit sig an ju. Mm. Nu kommer, jag på, kommer det i sig igen med Michael J Fox. Är Family Ties? Ja, yeah, precis. Yeah. Men på 80-talet har vi även äh, en, äh, en svensk titel som jag tycker vi missade. i. Åh, oh, dear. Vad <laughs> har vi här? <laughs> som skulle varit med i äh, avsnitt 13, tror jag. Det var konstiga titlar. Mm. Kroppskontakt av värsta graden. Yeah. Och som det låter, ja, det är en anknykning till uh, utomjordiga och så här med... Yeah. Närkontakt. Uh, originaltitel Earth Girls Are Easy. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Jim Carrey spelar utomjording med två andra ganska kända skådespelare. Jeff Goldblum, Goldblum yeah. och uh, Damon Wayans. Som mm. kanske inte är så känner yeah, han boomsprungan av sina småbröder. Ja, favoror de med Det var väl... Det var väl uh, kanske den Wayans brodern som slog igenom först. var kanske stod där runt i början av 90. Långt i en Oscar movie franchise. Ja, yeah. det är hans småbror som gjorde honom ju. Ja. Mm. Sen har han en äldre bror som är manusförfattare också, tror jag. Mm. Keenan Wayans. Yeah. Men ja, det, detta är en väldigt, väldigt dum komedi där Gina Davis. Har, typ yeah. mm. Men har, har en, äh, ja, en äh, riktig jävlig pojkvän som är otrogen och äh, skitmörg. Mm. Den här pojkvännen spelas av äh, en kille som kommer återkomma i äh, dum och Men äh, ja, Gina Davis hon äh, får äh, besök av äh, tre utomgjordningar som är väldigt håriga, väldigt färgglada. Och så känner hon givetvis en kompis som jobbar som frisör. Så hon klipper till dem och på något sätt så tappar de sin färg också. som ser ut som vanliga människor. Och då får vi Jim Carrey, Damon Wayans och Jeff Goldblum. Nej, ja, frisör som klipper till dem. Mm. <här> <här> Nej, det är det en Nej, det var ingen ordvits. Hon klipper bort allt hår i alla fall. Men de, de är ju rösminkade och blåsminkade och grönsminkade. Så jag förstår inte riktigt hur bara klippa till dem med ja. hjälp. Var det Jeff Goldberg med Gina Davis tillsammans här? Ja, de var ja, gifta ja. under inspelningen. Ja, jag tänkte det, Flugan alltså. Kom 86, när kom den där? Äh, 88. Ja, ja. Och sen alltså. har de även gjort Translovenia 6-5000. Alltså. Mm -hmm. oh. det är, tre, det är tre, tredje gången de äh, ja. spelar in film tillsammans. Mm. Skakig start på Jim Carres karriär där. Det är <laughs> ja. inget man... Äh, sen måste jag, jag faktiskt en... Äh, tv-film från 92 där han faktiskt visar, han redan då visar sin dramatiska jorda han, mm -hmm. han har ju en mindre roll där men han spelar en alkoholiserad bror till hu huvudrollskaraktören mm -hmm. jag har inte sett den men uh, det visar att han faktiskt kunde spela aspirerar på det redan ja, ja. precis men då, 94 kommer ju alla de här tre filmerna vi har nämnt du jävlar händer grejer det börjar med äventyra, uh, petdetektiv. Jag mm. låter en galopperande detektiven. Det var så lite så typisk 80-tals. Ja, jag låter hända sig kvar en bit in på 90-talen. Ja. ja, faktiskt. I'm ready to go in, coach. Just give me a chance. I know there's a lot riding on it, but it's all psychological. Just gotta stay in a positive frame of mind. Förlåt om uh, jag inte känner sig för vi kör till Cooks. Som typ ett kärleksintresse kan man säga. Samma år som VNN startade. Så det var väl bara yeah, mm. Hon hade ju nästan slått igenom i himlen några år tidigare. Slått igenom i he -Man. <laughs> kan, man, kan man verkligen säga det? Nej, jag bara, det, äh. det var ett skämt. Men... <laughs> mm. Okej, okay, han kan ta fram lite. Hon var med i Bruce Springsteins video till Dancing in the Dark. Och ja, men vet, det, det var väl ungefär samma period som Hima kom. Ja åt det åt det feira. Vi tidigare. tillvaratidja. Uh, Uppen? No. Brist om en här springstink och skapa om. Ja åt det sålser vi. Men äh, Rick Moranis tackade faktiskt nå till rollen som Ace Ventura, så det kunde bli ett helt annan. Ja men det kan få lite i den vevan när han drusar äh, tillbaka. Ja han drusar tillbaka. En bort. familjefar. <laughs> ja faktiskt. Sen kunde vi även fått Judd Nelson och Alan Rickman. Men jag tycker att Alan Rickman har blivit en väldigt annorlunda film jämfört med resultatet du fick med Jim Carrey. Ja, alltså jag vet att det kan vara rolig, men jag känner att han är typisk skått. <laughs> men Judd Nelson, alltså Breakfast Club. Precis. jag vet, vet man inte hur långt tänkte de bara. Alltså, så. Nej, jag kan tänka mig såna, att det blev en direkt tid. VHS. <laughs> Finns Carrie Ann Moss till var ju tänkt som Kurtney Cox karaktär Melissa. Jag vad var karriär Carrie Moss hade innan Matrix. Nej precis. Till Leoni. ja. Undrar vad hon började när det började. Men hon skulle förspela mot Jim Carrey till slut. Mm. Det är väl senare typ. Ja precis. Men jag jag, jag gillar henne fortfarande så jag har sökt när jag väl såg den så tyckte jag den var skitrolig. Ja. Det kanske passar liksom bättre när man var yngre, men jag, jag, jag finner fortfarande en hel del skatt. Gästkontor? Yes, ja. ja, är det verkligen. Ja. Jag tror du att det var producenten som ville ha detta till 90-talets Fletch? Ja. Du som gillar Fletch kan du relatera till att det. Att är en film som spelar på hans största talanger, kanske. Om du Chase Fletch, så är det, hans, är det både Verbala och fysiska förmåga. Och det får man säga till oss Jim Carrey. Mm. de utnyttjar de kvaliteten till fullt fullo yeah. och för dem från tv till film på ett äh, snyggt sätt så det är en mm. ja, det blir han supersköver mm. det rullar på får man säga yeah. <laughs> för han gör samma år så han han gör uh, The Mask ju. Mm. han spelar en en loser kan man säga som hittar en mask som gör han till en vinnare en cartoonish cartoonish yeah. You're right up here! Don't be shy! Nobody likes a bat for letterhead! Move it! For well, my first trick! I'd like to do something for you, son! We have a giraffe! There you go, son. get out of here, you're bothering. Thanks. Wow. Now. Sorry, wrong pocket. <laughs> Det var en komedi som vågade satsa på specialeffekter för yeah. fulla så. Alltså. Det var Uf. väldigt imponerande Regissören Chuck Russell sa ju det att han sparade pengar på specialeffekterna så när de anställde Jim Carrey. Mm -hmm. <laughs> Gummiansiktet. Ja, och ja. Så även hans kropps äh, kroppsspel. Han kan göra allt med sin kropp nästan. Ja. Äh, Men nu på ja, äh, olika sätt. Ja, baserad på en seri serietidning med samma namn. Men som var mycket mörkare. Mm. För där begår ju det eh, mord mm. på eh, tecknade sätt. Men det gör han inte riktigt här. Nej, Och, han är lite out there fast han är inte nördare. Liksom. Nej, precis. Han är ju lite mot de som eh, lurar han på pengar. De här bi bilägarna. <laughs> mm. Han kör upp ett avgåsrör i äsa på en annan månad för så i alla fall så har vi ju. Cameron Diaz debutfilm också mm. det var 22 ungefär två år ingen det? aning väl till i alla fall ja stort skott ja han blev stort Okej. ok blev ett hon hugger ju men det dubbas av Susan Boyd en känd röstskådis. Va? Inte Boyle Boy, utan Boyd. Okej. Okay. Boyd. <laughs> <laughs> jag blev vasko. Jag har varit med och sjungit i Lilla Frögonfrön bland annat. Mm. Och Mulan och massa av andra tecknade filmer. Disney-prinsessa. Nej, ja, inte så många Disney faktiskt. Mm -hmm. Jag skrev faktiskt upp det i <laughs> massor av disneyska filmer om Skåla igenom. Nej, ja, det var ju typ av Mulan och Lilla Frögonfrön. Mm. Men sånt, sånt vill jag alltid framöver så att hon också får lite cred så folk vet om att det inte är Cameron Diaz själv som sjunger men... Credit where credits due ja, det, det, man, man ser ju att det är hon men i alla fall ja. Jim Carrey fick en lön på 450 000 dollar Det tar sig Men äh, det är ju för att äh, kontraktet förhandlades fram innan framgången med Ace Ventura. Ja, ja. Vad Bara en liten bump in the road för Jim där. Bump bump. Det, det skulle ta sig kan jag säga det. Men det roliga är ju att uh, han fick ju mycket stöd av sin pappa. Han mm. hade, uh, Jim Carrey hade ju innan han slog igenom skrivit en check till sig själv på 10 miljoner dollar. Mm. Och då skrivit att den skulle, det skulle infria sig inom fem år. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg när han skrev den men han skulle till slut lyckas, men eh, dum och dumare det säga. Det är ju farelli Bartholmes bästa film, Hades. You're it. You're det. You're absolut. inte Any Du you're inte Quincy! no any inte no Du You can't do that! Can't do cannot stamp Du Can't you do double stamp through! No no no. No. No. You can't triple stamp a double stamp! La la you can't stamp a double stamp, några av dem allra ja, som. Kingpin, Kingpin. och Minöjarin. Ja, det är 90-tal och tidigt, 2000-tal skulle jag säga, som är deras. Ja, den där Mary såklart. Ja. Under tiden att spela in den så bodde Jim Carrey på Stanley Hotel i det beryktade rummet 217 mm. och för att göra en anspelning till The Shining. Det var 237. Ja, vi får säga <laughs> Men istället för Jim Carrey kunde vi få ett äh, antingen Steve Martin eller Martin Short som båda tackade nu. Hmm. Du ska bara höra originalvalen till Harry and Lloyd. Nicolas Cage och Gary Oldman. Ja, det är out there. Det är blivit väldigt annorlunda. Yeah. Det blivit... Jag, jag tvivlar. Alltså, äh, Nicolas Cage och Gary Oldman är ju duktiga skådespelare begge två ju framförallt ja. Gary Oldman ja. men jag har svårt att säga att det skulle bli samma succé nej verkligen så alltså, alltså måste jag göra det till Jeff så ja, som det ser som en liksom, dramatisk skådels men oj vad han ha. gav Jim Carrey a run for its money, it's ja. money. <laughs> ja, det, det är liksom på, när man tänker innan så är det på pappret det är ju en väldigt udda kombo ja. men det blir så jävla lyckat här de andra gången i alla fall ja verkligen och släppa loss så var det inte trångt mm. upstage så Jim Carrey han fick han fick bara tvätta i tvätta håret i vatten och shampoo typ han fick inte bara sammera det ja ja att, och det är väldigt flut för för, för för få <laughs> den <laughs> mycket luft där mellan halsdränen <laughs> <här. laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> nej jag, nej jag tycker jag älskar den alltså <laughs> Ja, jag tror jag grät av skratt eller sådana förstås. Det var också en film man kunde... Men det har jag kanske nämnt att man äh, drog ihop ett kompisgäng och titta på. Alltså bara ja, och är, det är den perfekta ja, filmen för det. det är helt, helt sjukt. Det är lugnt i topp 10. Förmodligen i topp 5 komedier. Mm. Som har gjorts. Men denna spelades in efter Ace Ventura framgången. Mm. Men de hade ju förhandlat fram ett uh, kontrakt innan på 700 000 dollar. Nej, men rörde på sig. Då var det liksom, eh, precis där omkring när de slog igenom. Och då fick han chansen att få handla om det. Mm. Och la till en nolla till på summan. Så han fick 7 miljoner dollar för den här filmen. Här mm. <laughs> Jag tror de flesta har så vi behöver inte gå in på Men alla fall är inte dumma. <laughs> och de som inte har gjort det, de är ju antagligen för unga snobba eller humorlösa eller förunga. Eller så har de barnat emot team carry för jag vet att det finns en del sådana också. Ja, jag gör Har sådana i den egna familjen till exempel. Ja, så. <laughs> <laughs> Totalt anti carry eller vad? Ja, jag tycker att han är rolig. Ja, nej. <laughs> 95 var väl sig sådär. Ace Ventura and When Nature Calls uppföljaren till The Pet Detective- den galopperande diktativen Rider Ridor igen. igen. <laughs> Jag tyckte faktiskt den var jävligt här jävligt ja, Jag tycker fortfarande det är rolig, Men ja. Den har ju sina skavanker så det blir lite väl överdrivet med den här Ja, det är roligt. lite anklagad för att vara rasistisk och sådär. Ja, men det var ju Jim Carrey rädd för redan då också, någonstans uh -huh. ja. i in att de uh, porträtterar uh, stämningen för, i uh, alla fall säger man. Native Africans Ja, det var <laughs> ja. liksom, ja. Stemmer. Stemmer. <laughs> det som liksom portratera som dumma Stämmerna? Stämmerna Stämmerna Stämmerna Stämmerna För det faktiskt två jag de besöker Ja Kishkebab Shawshank Redemption Chicago <laughs> You out <laughs> Chicago Chicago Chikasha. Ah. Sh Shishkabob. Shawshank Redemption. Chicago. Yeah, out of there. Go on. You're gone. Go on. Chicago. Mm -hmm. ja, det är <laughs> uh, ja, det jag är bot. Aha. Eh. Janova Lovato jag... Talion uppfyller igen efter det. Ja, man, han gillar ut, uh, idén att Ace Ventura skulle vara rädd för Fladdomus. Alltså, jag älskar alla djur också. Så... Okej, okay, lite sökt. ja Jag tyckte tyck, du tyck, tyck, tyck, tyck, tyck, kan jag hålla mig om. Liksom, Nej, men om man då har... älskar, kan man väl ha problem med något släkte? Ja, men ja, jag tycker att det är lite långsakt. <laughs> <laughs> skämt. Ja. Han fick i alla fall 15 miljoner för besväret. Mm. <laughs> det vill säga halva filmens budget. Smakar bra. Ja. Men det är nog för att uh, han var redan från början lite så äh, antivilligt att göra den. Mm. Kanske lite på professören. Mm. Steven Odiker. Mm. Som senare skulle skapa, skapa bland annat äh, Jimmy Neutron som har fått sitt hår efter Ace Ventura. Ah, Okej. Okay. Det är lite jämtigt. Att en <laughs> en barn karaktär blir baserad på en sån här snubbe. Ja, man har det. Han kan jag pila till alla möjliga ja. för för Framförallt i den åldern de är ju bara ute i elva. Mm. Ju... Hans Kramer är lika uppenbarligen. <laughs> liksom, både fysiska och alltså, improvisationsförmåga. Han mm. alltså, alltså, det... är kvick som fan och eh, han ser en situation och vet vad han ska göra bara så där. och då kör han på det. Mm. För det, är ju, det är ju en hel del improvisation från mm. ä, Jim Carys sida. Ju. Han är smartare smart också. Han är inte bara uh, dratta på ända. Liksom. Nej, faktiskt. ska ju båda sidorna av komiken. Kum 1995 mm. fick vi ju även uh, Batman Forever där han spelar. Mm. Vi har ju pratat om den så vi har ju så jättemycket om den. där. kanske ingen jättestor hit från hans sida. Eller från hela Batman universumets sida. Nej, jag förstår att det det var en Batman men det är, <laughs> nej, det är inget Stefan. Det är ett mästerverk jämfört med Batman mm. och Robin fast det är ju de flesta mm. Och 96 han nu med The Cable Guy. Mm. Ja, då blir det värre lite. Ja, jag tyckte, jag tyckte det var surt för jag tycker den är skitrolig. What do you in stop it? Stop it. I know how you're feeling right now. Stop it. Stop it. Don't do that. Jag är här för dig. Don't do that, Jesus Christ! You're gonna get me killed. How did you <laughs> Oh, Billy. Ah! Ah! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, är oh, Det är oh, det är oh, en oh, oh, Ja, oh, oh, oh, det är oh, oh, oh, fick den att floppa att Jim Carrey är så pass mörk i denna mm. jämfört med tidigare. Skit är ja. han i. Äh, han fortsatt utforskades på det. var ja. första gången jag såg Ben Stiller för han regisserade ju filmen. Ja. Han, han, han... Här, detta är typ en av få filmer som han har regisserat där han inte har huvudroll, huvudrollen själv. Mm. Han tänkte göra det men äh, drogs över i sista sekund. Ja, Jag såg en bakom kulisserna på The Cable Guy Jim Carrey har en film så pratade det med regissören Ben Still. Mm. Sen såg med något bakom kulisserna för den där Mary ett par år senare. Bara, ja, det är han. Mm. Kan han spela så? Intressant. Mm. <laughs> och det gick rätt på. Ja, det var nu första gången jag ser Owen Wilson alltså, För han har en li ja. liten, liten, liten, liten roll i en scen typ. Måste det vara, ja. Men förutom han så har vi Matthew Broderick. Mm. Jag måste ta en anek anekdot där jag har sett och styra ut en man när <hör> jag satt på mitt hotell i New York och käkade fokust, Jag mm. jag satt och stirrade på honom för jag kände att jag, jag känner igen honom. Och så försvann jag in i min egen lilla bubbla. Jag plötsligt upptäckte jag att han satt och tittade tillbaka och såg lite förskräckt ut. Sen kom du upp. Det är ju Matthew Broderick. <hör> Jaha. Han hade en föreställning bara någon gata därifrån och för förmodligen Lundfjell mm. eller någonting så blir han åtstyrad av en skiten svensk men <laughs> det första gången har jag har gjort det eller det kan vara kanske första gången men det, är det sista gången <laughs> jag läste här om dagen att han var påtänkt för rollen som Walter White i Breaking Bad men tackar den är alltså det är Metro ja, jättekonstigt ska jag inte säga det för <laughs> ja, ensamma det. Det, det kanske funkat också för han är ju en duktig skådis Ja, ja, jag vet inte fan. Vi har även Leslie Mann som mm. är Brodericks sötta flickvän. Vi har även Jack Black som Brodericks jobbiga kompis. Mm. Lite så. Typekastar, <laughs> Nej, det, det skulle jag inte påstå. Detta är innan han börjar med alla sina sådana... Så han är inte så alla fall idag. Hans kompis i Tenacious D är ju också med mm. i någon cameo. Men... Uh, ja jag tycker att den är väldigt underskattad. Alltså, mm. Allt det här med tv-tittande och sånt. Yeah. Det, har, det har ju blivit mycket sånt Kommer det in med ett budskap? Ja, ja det ja, jag gillar. Det. Mm. Kanske lite fel i tiden då. Men, mm. men jag tyckte att den var rolig redan då. Mm. Nej, alltså. Så, mm, nej. Väldigt underskattad, tydligt, floppa. Jag tror, jag tror att den har fått lite mer kred efteråt. Mm. Men eh, det gick väl lite bättre året efteråt med Layer-Layer. Ja, verkligen är ja, tillbaka till sitt rätta jag igen, typ. Ja, är han är trams. Han, han är en douchebag, men uh, jag tycker han är helt rolig. Han är advokat. Mm. Det är klart att han är en douchebag, då. Mm. Han såg en på sin födelsedag att hans far inte ska kunna ljuga. Mm. Han dag. Ja. Han såg bedra sant i 24 timmar. Ja. Och i väldigt I can't lie. Mm. Ja, det är Nej, helt underbart. För att dra paralleller till tidigare avsnitt. Vi har ju Carrie Ells som är med i Sa. Han är med. Yeah. Det är lite, lite därför jag förknippar han med roliga uh, karaktärer, för han har ju. The claw! The claw's coming at you! Uh. <skratt> <skratt> han är inte lika Nej, duktig som Jim Carrey. Men han, han, han har nog sagt det att en idag får han få en kommentar. Du är klar, är klar. Jag suger ju som, inte som, sköders, men som han är så sködesbenson-karaktären. Jag äh, försöker vara rolig men äh, bara falla platt. Äh, och det är ju skickligt i sig. Mm. Om man är, ja, för... kan vara rolig som han kan vara men... Ja, och så försöker, äh, äh, <skratt> <skratt> den här karaktären bara han försöker bara vara. Seonens logs han yeah. han vill yeah. ville komma in som en stypappa där ju mm. bara göra sitt bästa. Uh, ja, lite, lite som Will Ferrell i Daddy's Home. Ja, <laughs> Men eh uh, i den här filmen, det kan vara inte lika Heath <laughs> Carryelson. Barnen är <laughs> mot Will Ferrell mm. i Daddy's Home. Hey Gipper. I have something for you young man. Ooh, watch yourself, it's the claw! <laughs> Ooh, the claw's coming at you! Ooh, you're scared of the claw! You're scared of the claw! Ooh! Även Jennifer Tilly. Mm. Som en hollywood susete, <laughs> ...fruktansvärd karaktär. Ja. <Yeah. laughs> alltså, inte Jag ser här det på är Åh gud, ja. Alltså, det är... Det är en svingronig film. Ja, som det som är så. det faktiskt. <laughs> och och han... Fan, han ska gå och prila upp sig själv på toaletten. Bara <laughs> att uh, rättegången ska bli framskjuten. <laughs> <laughs> han, han lyckas faktiskt komma ihåg med det då. Så... Han pratar om sig själv men nämner <laughs> aldrig något <med ett> namn. <laughs> en desperat man. Ja, <laughs> <laughs> <här>, det är uh... Who did this? A madman, your honor! Och här lite vad som ska komma skall. Eller ja, en liten hyllning till en inspirationskälla till han själv. Here's, here she comes to wreck the, wreck the day. Sjunger. Mm, ja, just det. Och det är ju en anklytning till Andy, Andy Kaufmans Kaufman. Mighty Mouse. Mm. Here he comes to save the day. Och han skulle du få spela Kaufman lite mm. längre fram. Mm. Men innan dess blev det lite allvarligare i The Truman Show. Mm. Jag gillar den också. Wow. Det är en mer... Jag försöker inte vara rolig där. Alltså det, jag det, det, det, det, det blir lite förvånad där, för, för man, Jag kommer ihåg i trailern. Där såg man ju när han stirrar in i, i spegeln. Och de här mm. killarna... Precis. Så, han äh, målar med tankarna. <laughs> liksom. ja. Och då tänker man, ja men då är detta Jim Carrey. Han ska vara rolig. Men så, sen såg man filmen att alltså, det är äh, ja, mer seriöst... Truman Burbank hur då huvudåsinhavare en docusåpa innan det var en grej typ. Mm. Om uh, han säger ett liv. Det hade väl redan börjat. Ja, ja Robinson, Robinson kom, kom 97 och sånt där. Ja, precis. 98 kom Truman Show. Ja. Men i, Som... i USA så hade ju redan uh, Robinson funnits ett tag. Ju. Survivor? Men det kom ja. väl efter? You're right. Tror jag. MTV jag jag hade nog redan sagt att säga innan. Också, men... Jag vet inte. Uh äter Robinson baserat på Survivor. Vafan, vafan vad fan har du om? Vad vi, vi först med en sån tweet. Om vi var jag inte, men i Norden i alla fall. Men jag tror det ledde mm. till Survivor. Men det var i alla fall i dockersåpans Linda. Ja. Och just den här är om att man befinner sig i en <laughs> konstgjord verklighet där mm. man själv har den? Han, han får ju inte veta att han är med under alla tittande på nä. hans liv. Ja, fantastiskt. Jag tyckte, åh, fantastisk. jag tyckte den här först när jag såg en första gång när vi var 13. Och jag tycker det. Är, filmen är jättebra Jim Carrey är mm. jättebra Han visar nya sidor Ja faktiskt jag, Som sagt jag blev lite besviken Då att uh, Den inte var så rolig Men jag tror det var ändå något som jag tyckte om Alltså att den mm. det var bra Den är klaustrofobisk mm. Den är rolig och, Den har ett budskap och den är Dramatisk Mm Harris typen, som ja, Ed Harris skaalbara. är otrolig. Far var bara är. Ja. De jag ska hata dem. Som jag Ursäkta. Hoppsa gå förändra att för att lämna den här fäkade verkligheten. Ja, fan börjar liksom samtidigt så är det som man son. som man känner lite mer honom och så att lämnar ja. man inte. Nej, precis. Nej, ja, det är en väldigt snygg film. Mm, faktiskt. Now I, I would like to I would like to do for you. the är i would like to start with the, the Jimmy Cutter, the president of the United States. Hello, I am Jimmy Cutter, the president of the United States. kommer vi till den här filmen, The Man on the Moon. Mm. Eller Man on the Moon heter det. Mm. Forman. Yeah. Ja känd för uh, Jörkboet, och Jim Carrey gav han helvetet själv har vi sett det en ny dokumentär som <laughs> ja. kom ut härom sistens på Netflix och det är väl den, den dokumentären som är inspirationskälla till detta avsnitt skulle jag vilja säga Från mm. min sida i alla fall Jim Carrey fick då för sig att uh, Method Acta yeah. har sett han, han sa ju det att uh, precis innan inspelningen så tog Andy Kaufman över hans kropp. Mm. Hur skulle Andy Kaufman göra? Och ja, Efter det så yes, hände, det, hände det nästan mer bakom kameran än framför. Ja. man kan säga med Andy Kaufman? Är en excentrisk amerikansk komiker ja, 70-talet. 80-talet? Alltså, ja, han, han var ju lite speciell. Alltså. Ja, han utmanade verkligen sin publik. Ja, det var han ville ju heller förvirra dem än att få dem att skratta och lite sånt mm. här så han kunde ju sitta och eller stå upp och läsa The Great Gatsby och så där mm. för publiken och han läste ju hela boken. <laughs> ja, det är alltså, <laughs> liksom en efter en började lämna ju. <laughs> och så det här att han han fick alla kvinnor emot sig när han <laughs> han vill ju få brottas med dem ju så han mm. Sa det att de har en chans. Mitt och ja, feminismens uppgång. Liksom. Ja, det var, det var lite så han skulle han skulle bara vara emot där. I ja, precis. Och så här, den här relationen med brottaren. Ja, men det. Det, det är ju lite intressant där om, om man tänker på dokumentären för där den här brottaren påstår att han var ju kompis med Andy Kaufman och allting mm. var välplanerat och allting, men Jim kommer in där och spelar den här karaktären som Kaufman spelar offentligt bakom kulisserna. Mm. En dokumentär heter då Jim and Andy. Ja. Kom nu i år. 2017 ja. om det är snarare nu. Fyra månader till och med. Mm. På Netflix. Mm. Absolut värd Jättebra. Att, ja, Absolut värd att titta in. För jag, jag blev golvad. Mm. Ja. Men, ja. Jag mådde, jag mådde psykiskt dåligt av att titta på det också samtidigt som, typ, alltså. som, som Jim Carrey betedde sig men det säger han själv stup i kvarten alltså, går jag för långt mm. och i vissa fall kände jag att han gick alldeles för ja, långt för för far, med jobb, ja, han provocerar fram <laughs> ja <laughs> liksom. ja precis Andy Kaufman skapade ju den här alter-egon Tony Clifton med sin kompis Bob Schmuda ja. och där, ju, där gjorde Jim Carvey något roligt med Bob Schmuda äh, han blev ju bjuden till äh, The Playboy Mansion mm. på fest där hos Hugh mm. äh, ja. och så kom Tony Clifton dit istället mm. och de visste om att han gjorde en film om Andy Kaufman och Clifton ju, så, ja. så de trodde att det var han men i själva verket var det Bob ja. Sen kom ju Jim Carrey som sa själv plötsligt. Ja. <laughs> alltså. Men det var lite det Andy Kaufman och Bob Schmuda gjorde ju. Alltså ibland ja. skiftade de som de om ju. Så att det var ju till och med någon gång Clifton och Kaufman var i samma byggnad eller samma mm. rum ju. Clifton dök väl upp på Andys begravning alltså. Om jag inte minns fel den. Så filmen avslutas. Ja. Det kom upp och sjunger. Nej, ja, det, vi, det, han, det är så ju Kaffemansken som sjunger I en video ja, ja, ja. Mm. Så snackade de om att de bara, Vissa satt ju bara och väntade på Att han skulle dyka upp mm. Just vad han tyckte om att lura Så att well, det var en praktisk joke. Ja, precis Jag tyckte faktiskt att den var bra Men Part of and Moon nu huh? ja, Jag mm. blev ganska besviken först För då kände jag liksom att den var jätte rolig Mm. Och då förstår jag inte hellre att det var en biopic nej, nej. Men äh, jag tänkte alltså, det, det, det är en bra film Frånfärd alltså, mm. Och sen när man li, det gick upp Att det var en Andy Kaufman Fanns på riktigt och allting Det är ingen tag på det här Press check on Vegiclean, 5 I repeat Press check on il 5. That's Vegiclean. We got a customer down here with a full-on fallopian fungus. She's baconloaf of bread and I think it's sourdough. Put a rush on that. Uh, sen blir han rolig igen i alla fall. Med Forelli-bröderna. Min, oh. Mina, jag och Irene. Yes. Min Mina ser för henne, Irene från 2000. Kan kind of det vara den första Jim Carrey-filmen jag såg på bio? Men oj, vilken skrattfest. Nej, <laughs> ja, jag <vet> inte. <laughs> bröd, de inte. för var fortfarande roliga på den här tiden, tyckte jag. Vad ja. har hänt? Jag vet inte. Vi får se René Cielvegor, som. Ja, kärleksintresset. Robert Foster, som vi nämnde mm. i Tarantino-avsnittet. Yeah. Det var första gången jag såg han, faktiskt. Eller som jag kan komma ihåg att ja. jag känner hans ansikte. Ja, precis. Så det var så när jag såg... Jackie Brown. Brown, så tänkte jag, oh det är han från... Nej, <laughs> ja, det, det är en jävla skrattfest. Jag tror de flesta har sett det nu också. Ja, verkligen. Typ kan spelar spela en polis som är schizofren. Tar sig lite frihet om den diagnosen, men <laughs> han har då en god, naiv sida. En snäll kille. Ja, det, är, det är att han, han har undertryckt alla... Undertryckt och så också, ja, negativa tankar. Han har en alternativ personlighet då är mm. Hank som är inte riktigt uh, schwein. <laughs> säger man han menar och är allmänt aggressiv och uttrycklig. Ja, precis. Och så en flickvän som är otrogen och ska, ska mm. få barn med en liten dvärg med en Just annan det. hultfärg. <laughs> och det trycker så undan och vägrar in sig. Men mm. ja, någonstans så vet han nog om du själv. <laughs> ja precis Framförallt när jag är i selväg så säger han liksom att ja, men de är smarta det är good jeans du vet då du vet då liksom att han är inte inblandad i detta. Nej, just det är tre. Vuxna ja. svarta söner ja. Ja, det, det, det, Alla de alla alla där också alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla alla En massa kärlek alla är De alla alla alla alla alla alla är de väldigt alla love Han <laughs> ja, precis med jättehöga och, och smarta. Oh. Samtidigt eller upp med Richard Pryor som är alltid full rockabel. my little guy doing it? Struggling. This quantum physics is confusing. If I don't buckle down, I'm gonna give myself another B plus. Oh, that'd be whack. <laughs> He's so fucking dumb. He thinks calculus is a goddamn emperor. <laughs> <laughs> give it up. Yeah, well, you think polypeptides are motherfucking toothpaste. <laughs> oh, I gotta get ah. out of here. I don't want to have to bust a cap. <laughs> <laughs> Kisses. Come uh, <laughs> on, daddy. I uh, see you later. Love ya. All right. Last great one. Mm, ja, det tror jag. Mm. Om vi inte har missat någon titel här. Men eh, det skulle jag nu vilja påstå. Jämt ja, har ju, alltså dumma, dumma Kingpin, denna Mary. Så den Mary som jag är gått Samma år kom i alla fall How the Grinch Stole Christmas. Mm. Eller Grinchen, julen är stulin. Ja, eh. <laughs> Regisserad av Ron Howard. ja. Yeah. Så det är inget dåligt där heller. Vad ja, ser så på bio. har gjort att jag. Det lockade inte riktigt. Jag gillar den här gamla tecknaden. Ja, Vissa svenskar har ingen riktig relation till ja, den. Vi har, kanske den. Kanske amerikanerna har skallankan på ljudaftar. Ja, ja, precis. Men den har gått här någon gång också. Mm. Jag vet inte om det blev Fick inte fest. Inte. den. blev nu ute dubbad om jag minns rätt. Ja, i alla fall. Kommer du, du ha sett den? Ja. Live. Live. När du sändas på ljuden. Ja. Ja, men det var väldigt länge sedan. Jag, jag är honnad på att jag har sett den tidigare för jag, jag visste hur han såg ut. Men det förekommer ju ensam hemma, till exempel. Ja, ja, men jag har sett hela. Nej, ah, okej. Okay. Det detta var innan ensam hemma till mig. Mm. Så det var många år sedan, men jag, jag vet att jag har sett den. Men det är en kortfilm. animerad mm. kortfilm, ju. Uh, Sir Anthony Hopkins är berättarrösten i den här filmen. Mm. Och det skulle vara en anspegling till berättarrösten till den animerade 60-talskortfilmen där det är Boris Karloff ah, som vi minns från eh, Frankenstein Frankensteins monster, ja. så det skulle vara lite så två, två från inte Anthony Hopkins som Hannibal Lecter lite lite farfitsk, kan jag tycka men det mm. var tydligen det som var tanken och på om julfilm, Tim Burton var tänkt att regissera mm, men det kom grejer i vägen ingen storfilm eller något sånt. Det var en tv-film. Jag något kan tänka mig Tim Burton. Det känns lite Nightmare Before Christmas och uh, Ed eh, Edward... Eh, Edward Cousins. Alltså. Mm. Yeah. Mm. Ljuligt och mörkt. Det är mm. nattetid. <laughs> <laughs> Men detta är ju baserat på en bok av uh, Dr. Seuss. Mm. Som uh, är typ här börjar få ett litet uppsving. Mm -hmm. Eller är lite svagt. Det kommer denna 2000. Sen vet jag att uh, Jim Carrey gjorde en Dr. Seuss-film till... Och ett är senare sen 2012, 11-12 där, kom ju Lorax med den Danny DeVito. Ja, så korta. Där har jag tog upp om lite Dr. Seuss böcker då. Men Dr. Seuss är väl kanske USAs svar på Lindgren kanske. Nu sänks det länge. Kanske inte riktigt. Hon är ju mer internationell än Dr. Suze skulle jag vilja påstå. Tjurv Jansson. Ja, där har du något. Nu höfter jag det här med Tjurv Jansson. Jo, men mm. hon är finska. Mm? Jaha, jaha. Skandinav. <laughs> Eller som Fredrik Fred, Fred, Fred, Fred, Ahlberg säger, han är bara en sattkärring som gillar att skrämmas. <laughs> ja, det är ett <laughs> Ja, men det är det faktiskt som att du har och det. Nej, <laughs> fattar du hur det känns att vara finne. Hur tänkte du? att komma från samma land som den jävla moomin men jag tycker att Tove Jansson är bra. Hon var inte bra, kvärt. Hon var bara en elak gammal särring som ville skrämmas. Det finns ju en svensk julkalender från 73, tror jag med, med Mo Ja, sett den här barnen då jag tyckte den var faktiskt ganska läskig Men den tog av sig huvudet när den slutade till någonting. Det ju ja. vågat att säga <laughs> någonting om Här får vi kolla Till ett kommande avsnitt ja, <laughs> en, ja, Ja, vad ska man säga om den ändå det, det är lite ljudlig men ja. Det är ingen jag, liksom, oh, den, den här måste man säga var. Nej, jag bara sett den en gång Det är en. habil familje ljudfilm Ja liksom. Men, men, men inte mycket mer tror jag. Fast Jim Carrey lägger ner jävla massa tid på makeup. Tre den timmar den. varje dag. Jag tror de spelar in i över 90 dagar. Och sen en timme för att ta av sig dig varje kväll också. Ja, insats. Ja, jag tycker istället att vi rullar till The Majestic från 2001. Mm. Av Frank Darabont Ja, det så pass jag. Du har sett den. Yep. Jag hade undvikit det innan men visste jag inte ens att det var Frank Darabont som har regisserat det mm. ja, Vad ska man säga? Är... Jim Carrey spelar en äh, manusförfattare i Hollywood på 50-talet skulle jag gissa på. Om mm. Det är helt fel ute. Äh, som äh, blir svartlistad som kommunist. Ah, ja. just det. McCarthy hearings. Ja, precis. Det var under den eran ju. Mm. Och... Äh, han blir full en kväll och kör och trillar ner i floden och tappar sitt minne. Mm. Kommer till en småstad där de känner igen han som en pojk från staden som gått ut i kriget och antagits död. Så han tar på sig den här personen under tiden. Och sen, sen kommer minnet tillbaka ju. och då får de lite problem för då kommer ju även de här snubbarna som vill åt han också. Och hittar han yeah. i samma samband mm. Det är en liten Love story med, Mellan Jim Carrey och Laurie Holden Som är med i typ de flesta Frank Darabonts fil filmerna mm. Eller skapelserna Hon är ju även med i The Mist Och uh, hade en lång roll i uh, The Walking Dead mm. Och så får vi inte glömma Jeffrey Dumont som är verkligen är med i alla Frank Darabont filmerna mm. Så jag vill fråga något. Jag <laughs> Ja, ingen aning. <laughs> Sen får vi inte glömma Martin Landau i en av rollerna. Mm. Som den här förlorade sonens pappa. Mm. Han som inser att Jim Carrey är hans son. Så det är en fin, fin liten relation där som byggs upp. Mm. Så det blir nästan lite två filmer i filmen. Mm. En om... Eh, han med förlorat minne och så Sovjet där han tampas med kommunisthatarna Detta är ju väldigt Hollywood. Hollywood ska ju triumfera ju. så mm. Det slutar ju så också om man ska få, stö <laughs> få störa filmer på, på något sätt. A men man kunde ju avna det lite så. men jag var faktiskt en fin film. Håller mm. man kanske till lika högt som hans Stephen King-filmatiseringar. Möjligtvis The Mist- mm. Ja, det är en stark. Så där, där, där finns en del element jag gillar i den filmen också. Mm. Jim Carrey goes Drama. Ja, men uh, ja, absolut säkert, absolut sägvärd. Mm. In other news, the prime minister of Sweden visited Washington today and my tiny little nipples went to France. mighty. Ja, yeah, det är det. De kanske kom Ja, jag gillar den nu också. Ja. Och så bio. jag tror Jo, det kanske. Mm. Det är mycket möjligt. Jim Carrey som en nyhetsankare som, eller nyhetsreporter vill bli ankare men lyckas inte riktigt. Tar allt runt omkring för givet som hans underbara flickvän spelade av Jennifer Aniston. Mm. Och sen har han ju en fruktansvärd rival på jobb också. I... Steve Carell. <laughs> <laughs> Ja. Morgan Freeman som gud Ja Och det... <laughs> Han är nu för hans röst också ja. hans, Han har ju en Närvaro som fan också När han är, ja. är i rummet typ. Sen är det roligt att Han spelar gud När han är agnosti agnosticist Agnostiker. Heter det så? Agnostiker. <laughs> jag hade liksom inte hört som talas om det innan. Men det är när man tror att det går att bevisa Guds existens. Man tvekar helt enkelt. Ja, och det är väl kanske lite dig jag lutar åt. Lite mittemellan agnostiker och... Eh, Ateism? Ateist. Vart fan? Okej. Okay. Nå någonstans där. Mm. Om vi ska gå in på <laughs> Nej, det <var> det. <laughs> vad religiösa tro? Det är mycket möjligt att guld finns, men det är, är inget som bevisar det. Nej, Inget som tyder på det. Medan Precis. Förhoppningar att det händer något mer. Ja. <laughs> Vi har ju en äsmånke här. En apa som kommer ut ur röven på en. uppe, eller? Ut, mm. han, han kommer ut från Ja, honom. Det får kallas en äsmånke. Ja. På en. <laughs> <laughs> bad guy yeah, <laughs> yeah. <thug>. mindre lyckatskämt <laughs> men är uh, uh, faktiskt spelar samma apa som är med i Outbreak och <laughs> Vienna yeah, och uh, Marcel i Vienna Aha. och det är lite roligt för där, där ska han spela en apa i Outbreak 2 med Jean-Claude Van ah, Meta Yeah. <laughs> Där äh, Han ska vara med också Joey Tribiani Det är den underbara scenen När Joey Ska spela döende Men <laughs> varje tagning sabbar han yeah. <laughs> Han <laughs> ska köra in dem I ambulansen yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Så slutar den sista tagningen Ser ni inte vad som hänt Den här mannen är död <laughs> <laughs> <Yeah. coughs> This man is dying Uh, Can't you see what's going on here? This man is dying. Uh, uh. Can't you see what's going on here? This man is dying. Uh, mommy. Can you see what's going on? This man is dead. Men en rolig really film. Underskrattats mm. tycker jag. Ja, kommer ja, nu cool. uppfölja med Steve Carell. Du har, har inte att säga så. Nej, har inte sant. något. Nej, det verkar så. Ander Noah, typ. Ja, yeah, mm. precis. Uh, a Series of Unfortunate Events. lemon Snickets. lemon Snickets berättelse om syskonen Baudelaires oluktsaliga liv. Lite slavigt förkortet till lemon Snickets. Ibland. Ja, yeah, för det är författaren som yeah. skrivit ett böcker. Uh, där är Jim Carrey bad guy i Count Olaf. Ja, yeah, just det. Har kommit en serie nu på Netflix med Neil Patrick Harris som råder yeah. i Olaf. Mm. Olaf. Nej, ja, jag var inte försökt i den. Men ja, så? Jag tyckte det var okej. Du tyckte det var okej. Okej, du ser honom i olika roller. Ja, just det. Mm. Ja, Varså, han säger du? Han gör det, det. Uh, det bara ju. Sen är det lite så. Det är kul att se min, en stand-up-favorit och Billy Connolly och sen roll. Well. Just det, ja. Sen har de blickat förbi. Han har sagt att det var en enda som, som blev mördad i en, en, en mupparna filmen. <laughs> <laughs> Han stämmer helt Okej. Okay. Mupparna på skattkabbarna. Har du sett mm. den? Än? Nej, den har jag inte gjort ännu. Ja. Jag ska, ska ta mig i kragen. Bra Muppfilm. Bra... Musikal. Ja, för man musik. finns på via play? Så jag ska, mm. ska säga dem nu inte är för sent. Tänk om du är dubbad. Muppadas mm, jag, jag ljussaga dubbades. Det var den som sändes på tv när jag var liten. Ja, så den fanns också på play men den var inte dubbad. Nej, jag var inte dubbad med det. Ja. Men sen är den som släpptes med på VHS. Den ja. var original. Så det hoppas jag de håller vid. I alla fall du tycker du att Jim Carrey lyckas bättre lite senare på året 2004 då heter Sunshine and the Spotless Mind. ja mm. jävla. Jag var inte eh, supersuäl på filmen. Jag gillar premissen så, men eh, att vilja tryckte du bli lite... radera någon människa ur ens minne, ja. som har en små oönskad en storskalare. Mm. Ja, det kan jag absolut känna. <laughs> Och jävlar, det många fina skådespelare, Kate Winslet, Elijah Wood. Ja. Mark Ruffalo. Christian yeah. Dance, Tom uf, Wilkinson uf. Ja men det är väldigt uppfinningsrik filmar det är Spike ja. Jonze som ligger bakom Jag har huvudet på John Malkovich till exempel mm. uh, Adaptation med Nicolas Cage Ja men det, alltså det är en vild hjärna ja, Det är väldigt många turns. Alltså, uh, det, det, är det? Det, det, antingen måste du vara med hela tiden eller så får du se filmen ett par gånger för att kunna förstå det ja. Det var lite där det föll för mig Aha. När jag såg den så var jag inte riktigt med Från början eller så, ja. så Nej jag ty, tyckte om den mer andra gången jag såg den mm. ja, Jag tror jag gjorde det jag också är, Det är fortfarande en bra film alltså, Men ja. kanske ingen man ser för ofta Väldigt tung ja. Väldigt invecklad ja, det är Men det är, ja, det är en bra film Det är en fruktansvärt bra premiss alltså. mm. Minst lika bra som en tumme show Mm. Yeah, kan ju yeah. just för att vi radera någon för sitt minne? Ja, precis. kan man känna kanske olyckligt förälskad eller någonting. Ja. Just så att önskar alla träffa sin människa. Yeah, yeah, ja, precis. Så det är väldigt starkt. Ja, och uh, smart och snyggt berättat. Mm. Jag tycker att han kunde verkligen kunde uh, ha... Ja, det är bra. Jimco bara dyker och ner i, <laughs> <laughs> i kompisar. Mm. Nej, men uh, han, uh, han, han står inte still liksom. nej. Året efter gör han fan with Dick and Jane. Mm. Det var så en remake av en gammal komedi. Ja, 70-talet va? Ja, jag tror det. Är. Ja. Med T.A. Leoni som var på tal tidigare. Mm. Det var så en underskattad film tycker jag. för Det var så jävla rolig. T.A. Leoni är så jävligt rolig i denna. Ja, verkligen. Jag kommer ihåg när jag genomgår ett medicinskt experiment. Bara för att få in lite cash. Och <laughs> svunna upp i ansiktet. <laughs> jag ja. kan inte pussa så. Ja, <laughs> oh. ja det, är, alltså, det är en tramsig film. Och så som jag upplärd av uh, den uh, mexikanska... Ja, just det. <laughs> Bopassan, ja. När han har lyckats hamna på fel sida av uh, gränsen. Ja, det ringer nu så svarar han sedan på... Mexikanska. Nej, ondskatt så fan. Yeah. Efter det så tar han ett sabbasår och kommer tillbaka med number 23. Mm. Återigen en, en dramatisk roll. Ja. Och så lite så plotts and, and turns. Twists and turns. Twists and turns ja. Mig. ja, men verkligen. Jag sa först ner igen. Jag, får... jag får bara ska lite. Mm. Jag tror du ska vara lite så och försöker gäsa på lite thriller och sådär, men det var mer uppfinningsrik än jag trodde. Mm, ja, jag gillar tog, den faktiskt. Ja? Kanske inte den Jim carver film jag håller högst, men nej, absolut nej. absolut sägvärd. Ja, verkligen. Det var, mm. det, Vad ska man säga? Det är mörkt. Det är så, ja, är riktigt mörk. Det var mer åt Seven-hållet, om jag hade trott. Ja, nej, det är lite mer... det David Fincher och David Lynch... Så. Ja, det är en sån feeling av det. Mm faktiskt. Kanske den mörkaste Jim uh, Carrey filmen hittills. Yeah, ja, får man säga. Uh... Horton heter Han går på animerat Dr. Seuss var kanske det värt att nämna i förbifarten Ja. Yeah. För funkar för barn helt enkelt. Same old med Yes man. I had a couple Red Bulls. Fever had a Red Bull. I never had a Red Bull before but I had a Red Bull last night. I really like Red Bull. I got a new necklace glowing in the dark. But you can't really see it right now. I should do this. That's really something. Doesn't Red Bull make you crash pretty hard? No, no, no. No, no. I don't think so. No. Uh, no. Hey, after we talk, we should get a Red Bull. You can get a Red Bull, I get a Red Bull. We can share a Red Bull. Okay, that'd be really fun. That sounds like the... I think I'd really I'm Red Bull! Really... Ja, just det. En kille som alltid säger nej och går på något möte där hon alltid måste säga ja. Ja, men då den frågan. Ja, det tror jag. Ja. <laughs> Vi får Zoe De Chanel i mm. kärleksintresset och Terence Stamp som den här ledaren. Det är precis skådespelare Skulle ja. man säga. Fanskådespelare så skulle jag säga. Lever på foton va. Ja, det tror jag. Ja. Mm. Jävligt mm. film finns en del uh, just glimtar. Ja. Finns en del botten också. <laughs> ja, men ja. ja men briljans lyser igenom då kan man förlåtande. Ja. Gå och säg. Alltså, den är sä yeah. säg säg sägvärd yeah. åtminstone en gång. Habil. Ja. <laughs> Får passera. Sen kör han seriöst igen med en biopic. I love you Philip Morris. Ja just det. Han är och Jule McCruggett. Yeah. Förälskade fångar. Ja. ja, så... Habil. Börjar du lite Ja, nu? Det är ju nu. Man märker att det börjar gå lite neråt. Man gnissla lite. Ja. Christmas. Will Ferrell Christmas över tatuering <laughs> som <laughs> ja, <laughs> Crazy precis. Person i Hollywood. <laughs> A Christmas Carol. Oh, Charles it? Dickens. Ja. Uh, Robert Zemeckis. Ja, visst det. Och det är ju lite det här uh, han är ju precis som Polar Expressen, det blir lite Uncanny Caney Valley. Ja. Ah. Men uh, uh, Scrooge, gör, är det jävligt bra att gjort. Ja. Embug. Den har gjorts till ledare den Ja, yeah, det kändes som att den behövdes inte. Där finns faktiskt bättre versioner på yeah, Ja, och det är på väg ännu en. Är inte det? Det är lösd om det här. Det var jag jätte svär på, men... Ja, äh, yeah. Moparnas till det, det, Why det. go further? Ja, och Disney jag har också en jävligt bra version på det. Mm. Pop och Reiner, har du sett den? Nej. Du har inte missat något. Där, där, där är en del värme. Jim Carrey spelar en pappa som jobbar på en... Vad fan heter det? Köper byggnader och sånt skit. Är han jag är mäklare skulle jag påstå att han är. Det är en mäklare nej. Äh? <laughs> för, för ett stort företag. Jobbar hela tiden, tappar kontakten med lite med sina barn och exfru. Hans pappa har varit en upptäckare som försvann väldigt tidigt. Och eh, pappan har då dött och eh, skickat sina pingviner till han här, som får bo med han i New York. Mm. man äter Lite så jord i emellanåt. Pingvinerna ah. är lite små och mysiga emellanåt. Så eh, en del värme men ja, yeah. en parentes. Familj kommer ja. Mm. När familjekomediet inte är jag på toppen heller Så mm. Sådär halvdan skulle jag vilja säga Lätt att uh, hoppa över mm. I guess Sen går han in lite på uh, Antagonist igen Eller lite bi karaktär är uh, Incredible Bird Wonderstone mm -hmm. Med Steve Carell Och uh, Mr. Pink Steve Buscemi, Steve Buscemi ja. De är två trollkarlar Som inte riktigt lyckas Och då kommer Jim Carrey in från gatan. Mm. Och gör spektakulära grejer. Och, ja. Det mm. går lite fel men han, han, han tar över. Men eh, ja. kan vara värt att titta på. men gillar Steve Carell och Jim Carrey och Steve Buscemi. Ja, det har man ju. Men, eh, Till mans. Det är ingen man ligger direkt på minnet så. Nä. Han har en liten byroll i Kick S2. En liten byroll? Hon tror de är... Han är inte med så mycket som man mm. vill tro jag tror, uh -huh. jag tror de låg in här mycket i trailern för att visa att han är med uh. Jim's back mm. han, är, han är inte med så mycket uh. Men han, han märkte nu själv att hans stjärna var på väg att dala, ja, då går han med på en uppföljare i Dumb and 2 uh, Ja Så vi fick 2014 ja. Och det, det känns ju mer som en nostalgitrip än Ja, det är ju lite jävligt att ge sig på alltså uppfölja till sådana <kör> folkkära filmer. Mm. Som senare, vi hade både Anchorman och Zoolander fick jag så. Alltså ja, precis. Mm. Det Här känns det som... Alltså, dom och domar, den första filmen där är det liksom två knuckleheads i en mm. normal värld. Mm. Nu känns det plötsligt som att värd, hela världen är wacko. Mm. Ja, kan en poäng Vi får ju Kathleen Turner som... I'm not afraid of Felcher, so it must not give me first of him. What happened, Harry? Some little filly break your heart? No, it was a girl. Ah. Brayda Felcher. Yeah. We should stay in a place just like this. Wouldn't this classy, but you know, nice. Felcher? From Cranston? Yeah, you know her? Oh yeah. I mean, I remember you talking about her. We had the most incredibly romantic time som du har blivit män eller något sånt här. Jag minns inte riktigt. Nu skulle jag spela man. Att man var en var Turner och mörk, rökig röst. Ja, är ja, precis. Det är lite det man spelar på. Sen kan man ju ge Kathleen Turner kred för att hon kan driva med sig själv. Ja, Åtminstone i rösten ju. Just nu så ser det ut som han ska gå till tv. Mm -hmm. En uh, tv-serie som kallas Kidding. Där han spelar en, uh, en programledare som är känd hos barn och så. Aha. Och hans relation till sin familj och lite så här. Mm. Så vi får se hur det blir. Ja, absolut. Det är många som gör ut tv nu. Ja, tv het Yes. Men uh, det är Jim Carrey. Ja, verkligen att andra halvan av 90-talet, början på 90-talet. Mm. Vilken jävla megastjärna är någon det. Ja. Han var ju liksom vitt artikeln här. Man kan säkert få sin second coming också. Järnligt. Man vet att han kan, jag, kan jag kanske slå med den här tv-serien. Mm, absolut. Och med det så går vi ner i arkivet. Jim Carrys stora inspirationskälla var komikern Andy Kaufman- han vägrade dock att kalla sig själv för komiker och satsade mer på att förvirra sin publik än att få dem att skratta. Han slog igenom på 70-talet med sin utländska man som senare blev den superpopulära latka i The Taxi. Han skapade tillsammans med sin vän Bob Smooda, alter Tony Clifton, en avsjuvärd sångare som tryckte ner allt och alla. Han gillade som sagt att lura alla och därför var det inte många som tog honom på allvar när han berättade om lungcancern som drabbade honom. Cancern Vann dock till slut kampen och Andy Kaufman blev 35 år gammal. Du har lyssnat på Projekten rullar med Alexander och Max. Du kan maila oss på podcast.snobelår.fimtropolis.se Du kan även hitta oss på filmtropolis.se eller på Facebook. Och som vanligt, gå inte vissa i biomarkret!